Amargarren unitatea, C, oporrak etxean bat. Normalean, presaka ibiltzen gara, eta ez dugu ezer ikusteko denborarik izaten. Horregatik, oporretan, lasai ibiltzea gustatzen zait, hirian paseoan ibiltzea eta eraikin eta txoko berriak aurkitzea. Lagunekin erakusketak ikustea eta zinemara joatea gustatzen zait.